O shdo prejelsivëtë allahu subhanahu wa ta'la asht al-kibru dhar'sa b'amru eti asht al-mutaqabbir sa allahu subhanahu wa ta'la lakht sawët O shdo prejelsivëtë allahu subhanahu wa ta'la asht al-kerem që të nëtë bujari prejelsivëtë allahu subhanahu wa ta'la asht al-kurhu al-kurhu nëtët koko dhimene orrejtë apë mësbërcem të mësbërcem të mësbërcem të Precilsiva ta Allah subhanahu wa ta'ala është al-kafir Së dhja në më koptim bëqqyrës, asë kujdes tarë, kujdesat Së cë është më koptim më brojtës Precilsiva ta Allah subhanahu wa ta'ala është al-kenab Njona rabitë më thonë mbuloj Precilsiva ta Allah subhanahu wa ta'ala është al-lutfu Nafsa emri i ti është al-latifë Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-latif al-khabir ay yas latif dha in yuhur bizasan in yuhur bizasan in yuhur bizasan presilsiva ta Allah subhanahu wa ta'ala esh al-la'nu ay yasht malikisa Allah subhanahu wa ta'ala malikun imri Allah subhanahu wa ta'ala presilsiva ti esh al-mubin imri Allah esh al-mubin Reku su 순. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ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 سيدي نور من فؤادي حينما راكت يا رب العباد ليجرات اند سريالي روقا ادريت اليجرون هوجا اندروار شكري عليو حينما راكت يا رب العباد في شراقتنا نفسي بنور من فؤادي حينما راك تويا رب دعنا نستعين ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدنا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله لازم ضروري اجي من مدرسه تونا التلاتي كيمي Aleikum salaam. Shtadi ella. Ma ejmrat dha cilësitë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ejmrat e Allahut subhanahu wa ta'ala është el-Kafi. Ejmri i Allahut. Çdo ndot i mjaftu shum. Argument se ç'kimë thon, kjo është edhe cilësia e Allahut subhanahu wa ta'ala pasi që prej rregullave të ejmrave të Allahut dhe cilësive të Allahut është se prej çdo ejmri të Allahut poptojmë cilsin e ti nërsa prej cilsive ti nuk mundemi të formojmë emra si që prej gjdo vepre të Allahut nëzirrim cilsi nërsa prej vepreve të Allahut nuk mundemi të nëzirrim i emr nëthërët e janë regullat se la ti ki mërmejnë dhe në gjdo dërës gati po i përmejnë dhe qëllëme është që mësë të bimë nga bime thëtë Allahu fëse e këfikehumullahu e hua sëmihu l'alim Allahu subhanu atala shtimë jaftushëm Për të iho Muhammed kundër atyre moshregwa Wa hua Semih ul Alim Dha i dëgjan qdëgja dhe din qdëgja Po ashtë të fjale Allah subhanu wa ta'la Inna ka fejna ke l-mustehziin Nejmi mjaf për të iho Muhammed kundër atyre që talen me ty Suratul Hicr ajetin atë të pes Po ashtë të fjale Allah Alejsa Allahu bikafin në abdah Ha nuk është Allahu i mjaf tushëm për robin e ti Siçka ardhen në hadithën e nejset radi Allahan çetar smel muslimi pengamberi sallallahu alaihi wasallam për lutjeve që ka bërë kur ka qenë në shtrat ta çejnë edhe kjo alhamdulillahilladhi at'amana falendërimi i takon allahut i cili na ka ushqy pas aqana dhe ka na dhënë të pimë wa kafana dha yashti mjaft për ne wa awana dhanqamroit fakam mimmen la kafilehu wala ma'wi asaka për njerëzve që nuk kanë kush i mjafton atij as nuk kanë Të kusht Në thotë tera, Eimer, Në thotë rysk, te kusht streqon. Nat Allahu subhanahu wa taala nga këna e më kuptot se është i mjaftuar për gjithë. Nat Allahu është i mjaftuar për rrezik, kur njeriu është i nevojshëm për të. Dhe kjo hyn se Allahu është kafi edhe për jo muslimant, edhe për muslimant. Nat edhe për jo muslimant, edhe për muslimant Allahu është i mjaftuar kur është puna te rrezik, kur është puna te shëndetit, kur është puna te tjera, ç'është? Allahu është i mjaftuar për gjithë. Mij pu po Allahu subhanahu wa taala shkafi. Don thotë e mjaftushëm, në raste të veçanta, do të them mjaftim i veçantë për besimtarin kur vjen lufta mes muslimanit dhe kafirit, Allahu është kafi për muslimanin, jo për kafirin. Don thotë el kafi e kuptojmë në premtëra vetë Allahu të ëshë el kafi, mjaftushëm për të gjithë, kur është puna të shëndetit, të pasurisë, të furnizimit, është për gjithë, mirë po kur është nësm muslimanëve dhe kafirëve çështja e ndihmës, çështja e xhennetit dhe xehaneimit kur është pranim i lutjes atëra Allahu sti mjaftushëm për besimtarët, por nuk është i mjaftushëm për kafirët, pasi Allahu subhane te teras ndihmon besimtarët e nuk i ndihmon kafirat, andaj për besimtarët ka mjaftsi të veçantë. Siç thotë Abdul Rahman al-Sa'di në shejhi e shejhi Tutiminit rahimahullah. Posto preciziva te Allahu subhanahu wa taala është الكبر درس فاي مرئيتيه المتكبر ص الله سبحانه وتعالى لرضهات قال قران سوره الحشريه يتنزل ترى الله كتعويت وتهن المتكبر مثلا يرضو الله يرضى لوتن ا تي في لا درن وتهن ا تي قصده سوره الجاثيه وله الكبرياء واذا تي تاكون لرتسيا فتي ابن قتيبه براي علماء جوهس Se li tëtë në komëtimin li më nëti tëfsiru garibë il-Quran, komenti i fjallëve të panjohë rënë Quran, të dhëvë kibrija ullahi sharafu, lërtërësia Allah të shënderi i ti. و هو من تكبر ذ الريض nga fjala tekber që do të thotë idha a'la nafsak kur alartson veten e tij kur alavdron veten e tij do të thotë Allah subhanahu wa ta'ala kemer mutakabbir latil siyati asa Allah alartson la alavdron veten e tij i bën lavdota vetes tij ndërsa këta ja kanë dalur ro për vetvetë kjo është veç por Allahun subhanahu wa ta'ala po ashtu për emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala është el Kebir el Kebir nata tas aimer ya Allah subhanahu wa ta'ala dhe me kët aimer emërtojm Allahun pasu edhe i lutemi Allahut me këto emrat e tij thot Allahu alimul ghaibi wash-shahada Allahu sidituri etafshatas va sa chihat el Kebirul mutaali i maadi dhe me ilarti Në tëtë Allahu subhanu wa ta'ala Në këtë ayet surat al-ra' dhe ayetin nandë Eka të ujtë vetën e ti El-Kabir Së që është të dhe surat al-ukban Ayetin të rizët Wa an-nëllaha hua l-aliyu el-kabir Dhe sa Allahu është më ilarti dhe më imadhi Kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të çen sora, thamë thonë se do bëjnë meqenien e Allahut subhanuhu te ala dhe ke emir po ashto qet bëjnë meqenien. Don thot Allahu është më ma i madh se çdo send meqenien e tij. Kështu besojnë pas usës sunnetet se Allahu është më i madh se gjithë krijesat e tij meqenien e tij. Si ska një për shemb lojt e ibadeteve, për shemb te kibiri, hyjn namaz me te kibirin e par Allahu akbar. Ndotë ke janë ibadete të cilat kanë ordin sunnet. Me të silat pingamberi sallallare sallem e ka lartësu Allahun dhe e ka mërtu me këtë emrë Dhe këto ket janë argumente se Allah Subhanu wa ta'la e ka këtë emrë Në të allahu me qenën e ti është më i madhë së gjdo sënë Si që është praj cilsive ta allahu subhanu wa ta'la shkrime Të pas diso hadithëve në të silat kanë ardhët qarta Në bëjn qartë se allahu subhanu wa ta'la shkrime na thot shkruan me dorën e tij dhe nuk e di mënyrën se si. Pasi që ne nuk e dimë cilsinë, kemi falë se për cilësivat e Allahu subhanahu wa taala është edhe dora, se Allahu ka dorë. Mi po ne nuk e dimë mënyrën, formën e dorës tij. Allahu nuk na ka lajmëruar dhe prej besimit e ahli sunnetit është se i pranojnë emra dhe cilësitë të Allahut të cilat janë përmendur në Kur'an dhe në Sunnet. Mi po nuk futën, flasin për mënyrën apo formën atyra emra cilësive të Allahut. Dorasa njerëzit nuk din për Çinën, siç besojnë Çinën e Allahut, do të them besojmë se ka Zot, mi po më na pyet diku si është Zoti ju, na nuk di me tregu përveç se me atësh Allah ka Allahu ka martu veten e tij me tëu veten e tij. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala asgjën nuk na ka lëmëru për mënijen e Çinjes ti, pasi që nuk e di mënijen e Çinjes, gjithashtu edhe cilësitë e tij nuk i di mënijen e saj, do të thotë nuk e di dorën e tij mënijen e tij, pasi nuk e di mënijen e dorës së tij, nuk ja di edhe mënijen e shkrimit të tij. Mi po besojmë atësh ka ardhur në Kur'an edhe në Sunet. Argument për këta është fjalla Allah subhanu wa ta'la Surat al-Imran ayet në që në të atë të tëne Se në këtubu ma kalu Dë të shkrujëm atë të që ka athan Wa qatë benë Israel Që fa rthan? Në më thënë kufrën e shirkën e të të i dëtë që athan Dë të shkrujëm dë të registrojëm Ma kalu wë qatë lehum l-embië Dhe dë të registrojëm dë të shkrujëm Vrasin e të tjyra që janë bënë në pengan barva e kanë vërtet penga mbër pa kurfa drejtë dhe Allah subhanahu wa taala gjithfjalta aty që do t'i thojnë e ç'i kanë thonë edhe vrasjen që e kanë bë për penga mbërve Allah subhanahu wa taala do ta shkruajmë ajetin 139 surat al-imran. Pastë fjalë Allahu surrat al-a'rafa jeni nën 45 وكتبنا له في الالواح فلت تورات الله subhanahu wa taala flet për Musa Tauratin se ja kemi shkruajtat në darrasa min kulli shein mowaiza çe është mosem për çdo gjë postu as-surot al-anbiya ayatin ithnain pais welakad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikri اذا next e kem shkrujt në Zabur do thot prek sa e kuptohet cilësia e Allahut subhanahu wa ta'ala edhe pse ayeta ta tash janë për të gjithëshme prandaj thot asqalani postu shej Abdulloh al-Gunaimani duke shpjeguar kitabut at-Tawhid Buhariut thot se kjo ne ashtu siç ka thën Hafidh ibn Hajar asqalani se ka mundësi se Allahu subhanahu ka thafja ku thot do ta shkruajm Ose është prej asaj se Allahu e ka shkrujt me dorën e ti Ose e ka ordru me lekun me shkrujt Ose i ka thonë lapësit shkrujt Ka shkrujt Lapësin që e ka kryu Ose Allahu subhanohet i thatë një senit bëhu dhe jo bëhat Do të të kitë këto ka mundësi me ndod Mi për në disa hadithët cilat kanë ardhën e qartësojnë Cilat nuk kemi mundësi me dalën nga ja Ajo është se Allahu disa sen dhe i ka shkrujt me dorën e ti Edhe në betë tekstja shtë të q dhe besohet në atë që ka ardhur ka na ditën e buhurre rasulullahi alayhi wa sallam nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë lamma qada Allahu al-khlqa qara Allahu kriya kriya sat كتب في كتابه اشكرويتي ن librin e tij fa huwa indehu fawqa arshe ra libr as takaim bi arsh inna rahmati taghlibu ghadabi vertate mashira ima am bulon hidrimin tem transmeton buhariu dhe muslimi Ndërsa transmitimin e të tërmidhiju të ka ardhë Lëma khalqë al-khalqë Pas i që Allahu krije kriesat Këtë bebi jedihi E ka shkruaj tër medorën e ti Ala nëfësihi dhe testi Nënda që mëshira e mbolan hidhërimin e ti Dhe e ka shkrujit kja pjala E për nga mbejri sallallahu a sellem E ka shkrujit medorën e ti Në bënë neve të qartë Dhe në mbejshmi mbesungte Së Allahu subhanu atara Precidsive ti është se shkruun medor Apo në hadithin e Bukhariu dhe të muslimit që transmiton për nga më veri sallallahu aleyhi sallam dhe na flet për një, një njare për një polemike që le ka ndodh mes ademi të aleyhi sallam edhe musaj të aleyhi sallam Filëm ishtë hadithi është i që ditë që më kërflasim se si ka mundësi ademi kur ka jetu edhe musaj të aleyhi sallam ku ka jetu Andët thejnë ulematë edhe thët imam në uviu se nuk dihet ka mundësi me pasëndodh që Musa ja lisa me pas kërku Allahum jam mënsu me bisedu me Ademin dhe ka ndodhë ka mënsi me pas ndodhë natën e Isras me gjithu lakësa kur kanë falë gjithë pengambert pas pengamberi sallallare sallam me bisedu e Musa me Ademin a.sallam pas i që kanë falë namas i shkarën transmitimin e Bukharijot se gjithë pengambert kanë falë namas pas pengamberi sallallare sallam dhe pengamberi ka qenë imam i ty në natën e Isras kur është ngritin gjithë para se më kriçil, ose ka mundsi një qjell janë taku dhe kanë biseduë mes vete. Do thotë, disojona që i laimron pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, nuk kenë mundsi në më i kuptua përveç se nga besimi i jon në atë që ka thotë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, fasë që kemi besuysa nuk flet vetëm se me wahj, me shpallën nga Allahu subhanahu wa taala, atëherë na bëhet të më besuysa vërtet kjo polemik ka ndodh, në njërën edhe nëse nuk e di, apo ka mundsi më kanë më shumë se një mënyrë. Për fjalëve që i ja thaot Ademi alayhis salam Musas, pasi që Musa e fajson Ademin se kanë honger ushimën e pemën në xhenet dhe shkon shkakçi me dal nga xhenjeti e pastaj kët pasardësit e tij me jetu jashtë xhenjetit e fajson për këtë çështje, për fjalëve që i ja përgjigjet Ademi thot ente Musa alladhi istafa ka bi risalati wa kalami. Thot i je Musa, i cili nd ka zgjedh Allahu me wahh, do të them me libër dhe me fjallënë ti dhe të të të të kafol ti wë atake l-elwahe fiha tibjani kulli shi dhe ti kathon drasat ka pasën drasat po rësit kë këshilat që i kapasë mësha lisa që kathon Allahu fiha tibjani kulli shi natë drasa e shkonë së gjedje e shdojnë shdojnë pje gjem ka qenë wë qërra bëka nëgjia dhe te ka afru fa bikam më gjettë allaha këtëba të vratë kabla en ukhlaq sa vjetë e ke mem kriju mua. Natat fjala e Ademit aleshi shefot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as argument sa Allahu shkruan, se i thot sa e ke gjeti, sa vjet Allahu e ka shkruajtur Teuratin para se me krijoi mua. Natat ka laimru ti se çfar ka më ndodhur mua, ndersa onda Allah sjam koni kriju. E vlet kthi për ka dhan dhe kaderin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndersa transmetimi muslimet wa khatta laka at-taurata biyade, vetë ka shkruajtur Teuratin me dorën e tij. Ndaj kjo është argument Allah subhanahu wa taala presencive të veta aq se shkrua me dorën e tij, me i poshtë se nuk e dimë na formën e dorës së ashtu nuk dimë flasim edhe për mëngrën e shkrimit të tij se si shkruan Allahu subhanahu wa taala, me po na mbet më besues se presencive të Allahu subhanahu wa taala është që ne më besojmë këta. Posto presencive të Allahu subhanahu wa taala është el-karam, që do të thot bujarija. Allahut, ya ja, ayuha al-insanu, edhe pse vjen më shumë se më i kuptem. Domethën, prej emrave të Allahut është El-Kerim, rrjedh nga fjala Karam. Ya ja, ayuha al-insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim, oti ne ri, çka të kam ashtruar të kashtim u largu prej Zotit tënd El-Kerim. Dashkë fjala Kerim ka më shumë se ne kuptem. Prej fjalëve këtu në këtë rast ka ardhmë kuptim tjetër, nga Zoti e ngadhimtar, fitus, i cili nuk mundet asnjëherë. Ndërsa ka ardhmë سوره الفجر فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه نسنيري الله اسبرون زوتي نسنيريون اسبرون زوتي ايتي ذا فاكرمه توكا اردم كوبتيمن اندرون ذاش بوجارن داتي وانا عامهوه داسفيالامون بيان فانا عامهوه دنتات ييبذونتي اتي فيقول ربي اكرما ثوت زوتي ام كاندروا Po është surat al-ala qardh iqra wa rabbuk al-akram, leza në iman të zotit tënë i cili është bujar. Po është dhe qardh dhe në haditha, prej haditha qardh dhe qardh dhe në haditha në avf ibn Maliki, në doa në janazës për nga mbeli s.a. s.a. s.a. për fjale që ka tahan, qadha wa eqrim nuzula lutët që ka po për janazën dhe ndëraje atë vendë qëndrimin e ti. Edhe, që shohabet, sallam, batuwa, ka thangu, si bshatar, edhe ka ardhur hadithe se sahabët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë janë betuar ka thonë walladhi ekramaka bil haqq. Siç ka ardhur në fshtar, edhe ka thonë pejgamberis asr pashat, i cili ka ndëruar ti me të vërtetën o pejgamber. Në thepër e cilësive të Allahut subhanahu wa taala nga se ekramata Kjo fletë për një vepër të Allahu Allahu ka vepru e ka ndërupe nga mberin Më dëvërtetën E ne kemi thonë se prej regullave është se Prej vepërave të Allahu të mirën cilësit Në të të pasi që Allahu e ka ndërupe nga mberi E ka bo këtë vepër preja saj mirën cilësia Se Allahu cilësit vetën e ka Ndejlin dhe bujarin Si që këtë vjerën e dhe këpjala kërrim Andë të të të Mendhuri, arab, araba, të të të të të të të të të të t ال كريم اشព្រេសិលស៊ីវតោ اللهដេមរ៉តេទី កុបទីមេនអាកោវ៉ អាលកثير អាលخير បានيا អមير ஷம் អមថាបេមិរស៊ីយ៉ាអាមដាអាល Jawadul Mutti ប៊យារអាមលអ៊ីឈិលីយ៉េប៉ាន់ដរអាលលីឡាំហ្វដអាតោជេនុគមបារ៉ោនននដេតេទីនុនទីតេទីនុគមបារ៉ោនវ៉ហូអាលការីមអាលមុតលកដេប៊យារីយ៉ាអាតីអ៊ស្តអាប៉៉ពើកសាក់ទូម៉េអាប៉ាគូហ្វីហ្សូម៉េដ៉ាធេកគុបទីមេនអាកោ ហ្វ្យала អាលការមដេអ៊ីប្រៃមអាឡេវ الكريم برتصيل سيتا الله سبحانه وتعالى اسط الكره الكره ننثات كو قوبيمين اوريچا apo mos pëlchim mos dashçe argument pantos ayete surt tauba ayete katrta jast allah subhanahu wa taala ftat por munafiquat taqilat nuk kanë dash me dal në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu thot wallakin kariha Allahum bi'athahum Allah subhanahu wa taala e ka urrit atë veprën e tyre që e kanë punull veprumë munafikat që s'kan dash me dal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam siç ka ardhur në hadithën e Buhariut dhe Muslimit Prej gjanave të që nga beri sallam i lemron sahabat dhe gjithë besimtarët se ka vejprat të cilat Allah subhanu wa ta'la i urrejnë dhe prej vejprat tjit ka tënë wakërihe lekum kile vakal dhe e ka urrejt, nuk ja të dëshiron ju e, nuk ja polqen për ju që të mirëni me ta shetane o këtër të sual, lutjen e tepërt, kërkimin e tepërt, disa uleman kanë tënë pyjtjet e tepërta, o idha atë l'mal dhe humbja e pasurijës më tënë hargjimi ma strafi e pasurijë Së iskorrën hadithën e Aishës radhiyallahu anha nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin saim muslim: "Wa innal kafir itha busshira bi adhabillahi wa sakhatihi flat barchatat al-vdekya" sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kafiret i vjen vdekja dhe lajmërohet, nga ato çosat e vdekjes i vijnë para lajmërimat sa a shëpri dënimi Allah subhanahu wa taala dhe hidrimi i Allahut tat kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Nën kat rast që person çgjer au rain taqimin me allah subhanahu wa taala dhe allah au rain taqimin me te nuk e pëlqen nuk e dëshirojn taqimin me te ndato prej cilësive te allah subhanahu wa taala esh alkurhum prej cilësive te allah subhanahu wa taala esh alkaf alkaf shput shput edoros që është thëmë në nuk edhim dorën e Allah subhanu atëla, asë që muj me ditë asë shputën se që e ka Allah subhanu atëla, mirë për në Koran dhe në sonët është përmejnë se Allah subhanu atëla ka shputë dorës. Tësë me tënë e buhurera, radiallahu anhu, nga pengamberi, sallallari e sallam, tëtë, ma të saddaka ahadun bi sadakatin min tajibin. Nuk ndodhë që dikosh nga besimtartë me dhonë nga pasuria e ti halal sadaka, ولا يقبل الله الا طيب ذا سما الله ونق بران پر وست پاسוריה چې یپت صبا کا پاسوریه حلال الا اخذها الرحمن بيمينه ذا تم سما الله سبحانه و تعالی امر الصدقه تصلن اکی دهن تی اپران مدهرن تی ته دیاث وان كانت تمره اده نسه است نه حرم فتربو في كف الرحمن ذا اي حرمن تصلن اکی دهن صدقه ريتت n dorën shpûtën e mshiruesit në dorën e tij hatta të kunu a'azamu min al-jabal dhe risa bëhet më e madh se një kodër kama yurbi ahadukum faluhu aw fasilahu dantat allah kuideset për çat sadakan hallal që ka dhënë dikush për pasurisë vet halal edh sikur tiet një hurr dhe Allahu e prit atë e merr me dorën e tij të tij dhe kujdeset për atë sadaka që e ka dhënë ke thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rritet desa aromat më madh se një kodër siç kujdeset donjani për ju ndaj një fidanin një pemë që ka mbjellë gnat rritet do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me përmendje hadith dorën Allahu subhanuhu qutën e tij siç korrën hadithën e Tirmidhiut që kemi përmendur më har kur kemi folur për cilsinë e Allahut surrat pamjas Thëtë, fara e të vada a këffehu Bejne këte fejë Thëtë për nga në behri sallam Se e kam po Allah në subhanu wa ta'ala në gjumë Në andërë Në famjen më të mirë E pre fjale që i thëtë për nga në behri sallam Se Allahu e vendosi Dorën e ti, shputën e ti Mesin e shpatullave të mija Deri sa endiva Të ftohtin e majave të gjishtave të dorës ti Në dhe kjo është prej sensiveta e Allahut subhanahu wa taala besojm drisa nuk flasim per maniren nga se ne nuk dim. Presenciva te Allahut subhanahu wa taala esht el kafil se vjen me kuptimin biktirës ose kujdestar, kujdeset siç esh edhe me kuptimin mbrojtës. Allahu subhanahu wa taala thata: "Wa kad ja'altumullaha aleikum kafira." Suretu An-Nahl, ajeti i 2. Ktheta Allahu subhanahu wa taala an kete ajet përmbushjen e premtimeve të cilat i japin njerëzit apo marrveshje kur mirën njerëzit bëjnë marrveshje mes vetave dhe japin premtime disa e marrin betohen Allahun subhanehu ve teala do të thotë e marrin Allahun si garantojnë me fjalën e Allahut subhan se e kryjnë marrveshjen dhe Allahu subhanehu te ala kërkon për njerëzit që më e përmbush premtimeve të tyra thotë wa kad ja'altumullaha aleikum kafila, ndërsa Allahun e keni bën garantuajin se keni mikri premtime do thotë kryjni premtin do thotë vjen me kuptimin si garanc vjen me kuptimin si mbrojtës vjen me kuptimin si kujdestar i cili kujdesit sis ka ardhë në hadithin e Bukhariot në të të shparmen fjala kefil e cila ka ardhë me kuptimin dëshmitar ose mbrojtës ose garant me emrën Allah subhanë fëtët me nga mberi s.a.v. për një person një, për bëni Israel të hadithi është në Bukhariot E tregon sahabeve se ka qenë një prej banë të Israilve një person, një njeri i cili ka qenë një marrëveshje me një njeri të pasur. I është dashur atij personit vazhë shumë një devatim 1000 dinar të asaj kohe. Dhe i ka kërkuar për një kohë dhe më ia kthy. Dhe ai person i ka thonë, a ke dikush i cili është dëshmitar për këtë marrëveshje që po e bëjmë? Ka thonë ti personi dëshmitar për këtë vepër e kam Allahun subhanahu wa ta'ala. Wallahu shahid, Allahu dëshmitar për këtë vepër. Ka thon, a ke nej kën kefil? Na thot, akide kush të garanton për këtë? Ka thon, kaf Allahu kafila, kafa billahi kafila, mjafton Allahu garancë për këtë marrveshje që në na të bë. Na thot është përmend me këtë kuptim. Dhe kë person ka dal, thot pejgamberi al sallallahu alajhi wasallam ka uthum ndete, ka shku mi kri punte veta që ka pasën, e pas një kohë Kër ka ardha fati me loë borgjën e ti Ka ardhe vendi këndale në një Dhe ka dash mu këthi shpjën e ti Edhe borgjë lisë mja këthi e Pasurin Borgjën që ka marë Dhe të për nga beri sallat e sallam Ki përsan nuk ka gjithë në që ka me vip në një Ska pas u thim Ka thonë ozat On e fulani tja ka marë një mi dinar Dhe më ka lip me pas dëshmitar Ska më pas Kam thonë Allahune kam dëshmitar Më ka lip me pas Garantë me dhonë dikosh Kam thonë Allah është që garantën për mu Allah është mjaftë Për këtë bunë Dhe nuk kam si mjaqu Tash të i borgjën mja këthin Në kohën e durën Në kohën në fatin e caktuar E pastaj thot pengamberi Se ka marë këtë person një dras Dhe ka dhejnë E ka bon një birë në dras E pastaj ka marë një midinar E ka shtina drasën Edhe ka shtin një letër këti personit Edhe e ka dhejnë shtjell i kamshel me një xham thot edhe ka thon o zot tashti ti je dëshmitari dhe ti je i cili në imortan ka marr se ti je që garanton për mua edhe i ka gjujt ndeti për me shkuq të para aty personit se ti t'ia ka marr borxhis thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ai borxdhia e ka dit kohën kur kthehej ata fatin pasi që janë marrë marrveshje ka dal me pritën kët personin se kur po i vjen mani ka prit ka prit nuk e ka xhet nuk ka ardh dhe e ka gjetën adrasën nuj, e ka marrë për me djekë të shpia ka qeni nevajshëm, e ka marrë adrasën e ka marrë të shpia, të e qela adrasën për me kalë zjarëmin e ka gjetë parët një mi dinar të cilat ja ka qu aje kër e ka gjujt adrasën deti pasaj thot pengamberi sallam, se ki personi që i kishtë qujt një mi dinar në deti për mishku këti në bërgjliës ka ardhë Dhe i ka kërku falë e prekti dhe i ka thonë Se kam dash me t'i pruë borgjën Me t'a prunë kore në caktumë Për s'kam pas aninje me ardhë Dhe që këto një mi dinarë T'ja ka prunë prap që një mi dinarë Cëllat t'i kam pasmarë bërgjë Thëta i personi Jam kequndë një e dishka tjetër Të të tregova se s'kam pas aninje Ka thonë Allahun e ke pasmarë për dishmitarë Dhe Allahu ne ka marrë me garantu për ti, mjaftojn këto prap me këto 1000 dinare, Allahu ka kun te o zët, tët, e ka la, e ka la borxhin tënd. Në thotë ka orn hadithot se ky person i thotë Allahumme innaka ta'lam annaka kunta taballaghtu fulanan 1000 dinar. O Zot, thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e birr fjalët e tij që i ka thënë Ti edhe se on i kam pasmarë Prej filanit njim një dinar Fe se eleni kefila Dhe më ka kërku me pas garancë për këta Kush garanton për ti Fe kul tu kefa billahi kefila Dhe kam than Se Allahum mjaftan garancë për këta Farad dhe je bik Dha aj është knaqë që ti me garantu për mu Ka qeni knaqër Bërgjdia me këta Andaj edhe Allah subhanu wa taala e ka kry Nuk është që nimi të njërgjara Tëna është tashti fjale e pingam berit Fjalen kefil me qëfar kuptime e ka pru, e ka pru e me këtë kuptim që Allah subhanu wa ta ka qenjën bëkqyrës i kësaj marveshe, sis ka qenjën dëshmitar i kësaj marveshe, dhe të fjallat kefil ka ardhë këtë me këtë kuptime sis ka ardhë edhe me kuptime se Allah u ka garantua dhe të prejsilësive të Allah subhanu wa ta'ala është edhe el kefil prejsilësive të Allah subhanu wa ta'ala është el keneth në gjuna rabit të me thanë mbulojë Mburoj Korn hadithin e Buhariut dhe Muslimet nga Ibn Omar radiallahu anhuma that pejgamberi sallallahu alaihi dhe selem flet për ditën e Kiametit, ku njerëzit do të çndrojnë para Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu i merr llogarin për veprat e tyre. That pejgamberi sallallahu alaihi dhe selem, "Derisa ahadukum min rabbi hatta yadha kanafahu alaihi feyaqul: Dairasa Allahu a'fron dunyanin per ju a'khir", e pastaj enan bi ta kanafahu kan dhan mburojin e, e tij, derisa nuk e shojë Afruhad at over Allah subhanahu wa ta'ala eda Allahu ambulan de sa njerzit duk e shohin kët kuptim e ka shpjeguar that Bukhariu ka Abdullah ibn Mubarak kanafu yani sitrahu that Bukhariu se ka thënë Abdullah ibn Mubarak se fiala kanafu kok optimin sitrehu mbulojën e tij nda sa ka thënë Ibn Shamil yadha kanafu vendos kanafo ka qellimin mushirnati dhe bemirsin e tij that Allah subhanahu wa ta'ala afron yeriun dhe elai mbron për mëkaten se vjen hadithe se Allah subhanahu wa taala i thot aty personit afron at'afr dhe embulon do të thot se janë gjendje me potirt Allah subhanahu wa taala that edin fulan mëkatin që ke veprua edin fulan mëkatin që ke veprua Allah subhanahu nuk don me marruet me trupnuar paraqirva do të thot ofrimi i Allah at'afr ti embulon Allah subhanahu wa taala atë do të thon dhe jada kene fëhu në të të mbulojën e ti ka për qëllim dhe të të elkenem është prejcilsive të Allahot Subhanuat dhe ka kuptimi mbulojë kemi përmend prejcilsive të Allahot Subhanuat është mashtrimi dhe kemi përmend edhe kurthën në të të mashtrimi kurtha talja kemi folë këtë nuk shkruhet nuk se sot Allah me të imnat mënyrët për gjithësme dhe me thandë pa kufizume po mënyrët për caktume e kufizojm kur e cilsejme Allahun me kta cilsi Allah thot inhom yekiduna kaida wa akidu kaida ata bo inkurtha edhe un u boj kurtha u omni lehum in kaidimatin dauni ila ata da sa kurtha e ma ost e fort e madhe kemi thon se kur cilsohet Allahu me cilsin se ka arn kuran si cilësia e talljas se Allahu talllet me kafirat kur kemi thon se Allah subhanahu wa taala e ka precisive është mashtrimi që kemi parmen nga sura bakara me munafikat wa Allah si u khadi unë Allah wa wa khadi um, ata mundohet të mashtrejnë Allah unë Allah i mashtrejnë këtë këtë cilësi e kanë një regull edhe kurtha nuk thëjmë se Allah subhanu wa ta'la precisitive është kurtha vazhdimesh se Allah o bën kurtha se Allah nuk i bën kurtha ti që nuk bën kurtha Atë shoq, do dh të -dh thot kurthe me Allahu ban kurtha, themi Allahu për cilësive tësë ban kurtha atyre që mundon me bë kurtha. Për shkak se në këtë rast kurtha është drejtësi. Kur kafirrat monafikat mundon me bë kurtha besimtarve, Allahu subhanuhu teala i dalë mbrojtë besimtarve dhe u ban kurtha atyre. Dhe kjo është drejtësi. Mi po nëse Allahu ban vazhdimisht kurtha me drejtë pa drejtë, do që ka të thonë njerëzit çka s'bojn kurtha, në këtë rast kjo cilësi s'ka mos i më kon cilësia drejtë andaj komo simu cilsua Allah ndersa emrat cilsite Allahut ke ket jan te bukura dhe kjo cilsi kurtha es e bukur kur es n vendin e vet e n vendin e vet es kur boin kurtha kafirat dhe munafikat Allah subhanahu wa taala i ban kurtha atyra ndato ket manier cilsua ta Allah subhanahu wa taala ndato Allah ban kurtha atyret qe mundohen me bjo kurtha besimtarve ndersa nuk themi se Allahu ban kurtha edhe atyret qe bojn kurtha Edhe atyrat që si vojn kurtha pas Ismaila, nuk thëni që Allahu e bën kurtha atyre, se në këtë rast është padrejti. Dhe sa vendosja e kurthës në vendin e duhur atyre që bojn kurtha është drejtësi, andaj në këtë rast është lavdhat Allahu subhanahu wa taala, ndërsa raste të tjera nuk ka lavdë, ndërsa imrat e selisit Allahu gjithmonë janë emra me të cilat e madhrojmë Allahun dhe e lavdërojmë atë dhe lutemi dhe emërtojmë atë. Dhe gjithashtu edhe kjo cilësime që kanë kthujt Allahu subhanahu wa taala e ka cilësuar vetën e tij, ti, siç kemi thonë E pos kujdes se prej cilsive nuk mirët emri Prej cilsive nuk mirët emri Allah e ka këtë cilsi se i ban kurtha ty që ban kurtha Mi pos sildihet Allah të, Nga këtë cilsi me mor emrin E me thonë Allah e ka një emën kurtha gji Këmi thonë Nga cilsia smirët emri Nga cilsia nuk mirët emri Po thejme se Allah prej cilsive të veta është Se i ban kurtha tyra që I mundohem i bo kurtha besimtare Ndërsa nga këtë cilsia po nga kjo folje Nuk në zirrim emrë Në that Allah nuk emërtotohet si kurthaxhi, apo Allah nuk emërtotohet me emrin mashtrues. Themesa Allahu i mashtron ata të cilët mundohen me mashtrua besimtarët te Allahu subhanahu wa taala, Allahu i mashtron ata. Allahu tallhet me ata të cilët mundohen mu tall me besimtarët. Mi po nuk themi se Allah ka emrin e tij tallas, as nuk themi se Allah ka emrin e tij mashtrues, as nuk themi se Allah ka emrin e tij kurthaxhi. Do të thotë mekto aimran nuk e martot Allahu ndase nuk e ka martu veten e tij ndersa e ka cilcsu veten e tij në mënyrë të kufizuar do të thotë ndër raste Allahu e ka cilcsi Persisiv ato Allahu subhanahu wa taala është el lutfu ndase aimri i tij është el latif Allahu subhanahu wa taala thotë wa huwa el latiful khabir ai është latif dhe i njohur për gjithësend Po ashtu ka thënë Allahu latifun bi ibadehi Allahu është latif me robërit e tij ndërsa kuptimin Ifjalas latif tat ibn Qayyim wa huwa al-latif bi 'abdihi wa li 'abdihi wal lutf fi awsafih wa nawanihi sa Allahu subhanahu wa ta'ala ash-latif marobat eti da safiala lutf cilësia e lut cilësitë e ti ta Allah subhanahu wa ta'ala ka dy kuptime apo dy lloje idraku esraril umuri bi khibra tin njohja e veprimeve e punëve që të cilat bëhen fshehtësi Allah është i njohur me kreatatov vepra ket kuptimet aq dhe kuptimi i ditës ul lufthu nda mawaqil ihsani butsiya do ortsiya allah subhanahu wa taala me robrit e tij në rastat kur ata janë nevojë për allah subhanahu apo kur njerit janë nevojë për allah subhanahu tot abd alrahman alsaadi al latif aimri al latif fat alladhi ahata ilmuhu bis sarairi wal khafaaya ka kuptimen ai iceli njerit gjitha veprat gjithan do liqë ndodhin fshetsi apo haptes اذل لطيف بعباده المؤمنين الموصل اليهم مصالحهم بلطفه واحسانه ذا اللطيف دا يوروبر ڤيتي کا كوپتيمين سي يامونسون روبر ڤت ڤت ما اري ديريت اينتريسات اي ڤيتا چي كان ديريت اي تيميرات چين پروبريتا يامونسون مي ڤپروتا ود كته ا بن اللهو مأوردسين اي تي ود بوتسين اي تي ذا بن ثت وا اساني من ترق لا يشعرون بها dhe ktheja mundson atyra nëpërmes rrugëve të cilat asata nuk janë nxjendemi në Indi apo me pa huwa bi ma'nan khabir wa bi ma'nar rauf ndaqëto kuptimet që i themi do të thotë fjala latif vjen me kuptimin khabir in yohos për çdo vepër e cila ndodh i ditur çdo vepër që veprohet dhe me kuptimin rauf do të thotë falës apo mëshirues precizivata <tobjana> e allah subhanahu wa taala është al-laanu aja është mallkimi se Allah subhanahu wa taala mallkon fjala la'n ka kuptimin largimi nga mëshira e Allahut subhanahu. Do thotë prej veprave që vepron Allah subhanahu wa taala dhe prej veprave të mira cilësia ajo është se Allah subhanahu kur don avodat e çelë mëriton Allah subhanahu wa taala e ban lanet ndaj lanet në të të largon nga mëshira e tij siç ka vepruar me iblisin. Qoftë Allahu Subhana surat nisa jetë nga të raflet për personin i cili vrat besimkarin për kurfar të drejta Në të të të pahak e vrat një musliman Dhe prej fjallu e që i thatë Allahu subhana vëtra mrejda jetë të të Wa gadhib Allahu aleyhi wa la'ana dhe Allahu është hidhruar me ta Dhe thatë flet për cilsinë ti hidrimin dhe thrat për cilsinë ti wa la'ana dhe e malkanata Aja është largimi e larganat nga mshira ti pastaj thot Allah subhanahu wa taala sura al-araf azenhud la'natullahi alez zalimin malqim ya allah qoft mbi zallomcar pastaj fjala allah inna allah la'ana al kafirin wa adallahum sa'ira allah ikamallquar kafirat dha tyri u ka pregadit zjar sura al-ahzab ayat 30 nda presilcive ta allah subhanahu wa taala esh edhe mallkimi siç ka ardhur dhiti në pejgamberin e sasam të dhanë në buxhariu la'anallahu saliq allahu ekamallkuve vjedsin domethënë pjesa e pa e hadithit në pritjes e tij sal ata allah subhanahu wa taala ai mallkon ndërsa siç ka thon shej khalil harase në jashtëfëgimit e librit të aqidas wasitiyet shejul islam ibn timijes tat wallahu wa at-tard walibad an rahmatillah ndërsa la'an ka qëllim për zënjen edhe largimin e njeriu apo diku tjetër nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Premërtat Allah subhanahu wa taala është el-mu'min. Allah e ka thujt në surat el-Hashr edhe sër veten e tij el-mu'min. Es-selamu el-mu'min el-muhaymina. Kuptimi i fjalës mu'min është matei për sa ne kuptim. Ka kuptimin musaddiq. Murtatus. Mi për të fortuar të them kan thonë lemat vërteton besimtar veprimtimin vë të cëllën ia ka dhënë ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa taala të premtimin që ia ka dhënë u vërteton. Po ashtu munafikau ia ja vërtetojnë ato që i ka lajmërua dhe ia zgjell ato dyshimet që i kanë pas për ditën e Kiametit. I vërtetojnë Allahu subhanahu jitafjal e thej siç vjen edhe me kuptimin el iman, domethënë siguri, Allahu subhanahu wa taala i jep siguri besimtarëve. Natë kjo është emri mu'min dhe këta në cilësi të Allahot subhanu dhe krejt se Allahot dhe të vërtetan ditë në kiametit me këtë emar gjithë besimtarve edhe munafika besimtarve prentime që wakadhan munafika dhe të vërtetan për fjallë që i kanë than ata nuk i kanë besu kanë pas dushim siq edhe jepë dhe siguri besimtarve në këtë bot pre emran të Allahot subhanu atë alacitësive ti është el-mubin emri Allahot është el-mubin dhe me thanë qartësues tatallahu subhanahu wa ya'lamuna anna allaha al-haqqu al-mubin ditën e kiametit do t'u bëhet do ta dinin çafirat se allahu është i vërtetëti dhe çartësuesi këtë i bluheriri komentatori i vetë kuranit ja shpjegimit që ajeti thot wa ya'lamuna yawma idhin anna allaha al-haqqu alladhi yubayyin lahum haqa'iqa o ditë do të din se allahu subhanahu wa taala është i vërtetëti dhe çartson natyrën e vërtetat makani u idhun fi ad-dunya min al-azab Ata që wa ka pas përëmtu, i ka pas lemru për dënimët, anakhirat, qëshin këtë bot, i ka lemru, o jesu luhina idhën e shëkëfihi an ahlin nifak, dha dit e lërgën dyshimin nga nifak, dhe më thënë u aqartësan atyra, allëdhine këanu fima, këanu jaiduhum fi dëdunja u emterun, dhe gjithë ata që ka përëmtu në këtë bot, ndërsa ata e kanë përgënjështru, Allah subhanon ditë në kja mejti të u aqartësan, nënë thët. Fjalla al-mubin mirën nga fjalla al-bejn Në më thanë është ka është qartësan edhe është pjegon njësandë Nëndajë Allah subhanu wa pra imra dhe ti e ka al-mubin Si të shprecelsive të Allah subhanu wa ta'la al-matana Tojnë djetarë të gjuhës Fjalla al-matana ka këptimin Dhul iqtidari shqedide Pose dus i mundësis më të madha Nëndajë Allah subhanu wa ta'la ash posedu skoran quran inna allah huwa razzaq allah ashfurnizus dul quwwat pronar ifuqis al matin dha ash pronar imundsis nat ash imundshum per cdo gja kët kuptim e ka fjala al matana tot shej abdul aziz al salmani gat shpjegimit librës aqida wasitija tot ithbat al matanati cilsimi allahut me kët cilsi al matana të është prej sifatëve të Allahot qenësorën Në të të qenja Allahot Allah subhanu wa tala ka këtësisi e janë është el-metana Si që është prej sësive të Allahot subhanu wa tala el-mejdu ndërsa e mëri Allahot subhanu wa tala është el-mejidë فَتَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ سُورَةُ الرُّحُودَ هِيَ تَشْتَافِرَا مَشِيرا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَبَرَچيت هتتي تشوفim bi familen e pejgamberit إنه حميد المجيد ورتيت الله سبحانه دروس مثلا i falendruar nga të gjithë dha është mexhit i madhruar fjala mexhit vjen me kuptimin Allahu është i madhruar siç ka në suratul buruj وهو الغفور والودود ذل عرش المجيد ash pranar i arshit të madh ndaj feullat e Mëjid ësh aimri Allahu subhanahu wa taala dhe atë thoughts Allahu është i madhruar Allahu subhanahu madhrohet nga çdo krijes Allora Sheikh Abdul Rahman Al Sa'ad in commentin e këtij ajeti El Majid El Kebir El Azim El Jadid El Majid en fat ma imadhi dhe ma ilarti dhe ma i madhruar Siç e specificyata Allahu subhanahu wa taala ذا امريتي المحيط فسبح الله والله محيط بالكافرين ذا الله سبحانه وتعالى هو محيط بكثيرات و اصل هو ان الله قد احاط بكل شيء علما ذا الله سبحانه وتعالى احاط نطيكا بشيء ذا جاميديتورين ايتي فبرولمو وات سنيتيت بار قوام السنة الاسباهاني لبرناتي الحجة المحيط محيط هو الذي احاطت قدرته بجميع خلقه اشت اي اتسلي مفوطين اتي ذا منصين اتي اي كا برشيج جد كريسات اتي جد يعني ننقوديس نتي ذا ننبكتير نتي وهو الذي احاطت بكل شيء علما ذا يتسلي كا برشيج جد كريسات مديتورين اتي وا احصى كل شيء عددا ذا جدجان اكا نمرو جدجان اكزيستان اشت me numrin ekzistenta Allah subhanahu wa ta'ala Allah e denumrin esaj ndonat çdo gjang është në kujdesin muhit do thot Allah subhanahu wa ta'ala është përfshis i çdo gjëje me diturinë e tij me fuqinë e tij edhe nëse asaj puna me numërimin te Allah subhanahu çdo gjang ekziston edhe është në mikthirin e tij sitush presensiva ta Allah subhanahu wa ta'ala al-muhi wal mumit ndersa nuk ka shpreh imrave ta Allahut ndonat al-muhi wal mumit nuk ka shpreh imrave ta Allahut është prit silsive të Allah subhanu wa ta'la dhe se Allah nuk e ka qëjt vetën me këta imra për e ka silsu vetën me këta imra ajo është Allah subhanu wa ta'la gjallë këndën dhe vdesë këndër në tëtë Allaho e kakët sënësi, thëtë Allah tëmme ju mitukum, tëmme ju hikum, tëmme ilaj të rjaun, pasaj Allah dhëtë ju vdes jua, pasaj dhëtë ju njallë për së diti, tëmme ilaj të rjaun dhe të ajdët këthejheni. Vëllë dhë ahjakum tëmme ju mitukum, aje është se li ju kanë gjallë ju, dhe ju kakër jua, tëmme ju mitukum, pasaj dhëtë ju vdes, tëmme ju hikum, pasaj dhëtë ju njallë, Posto fjala Allahu inne alladhi ahyaaha la muhyil mauta, ai siceli e kan gjall njeher njeriu, ai prapas iceli ifdas innahu la kullishin qadir ai qomusi per dasan. Si skaqalan hadith ne penga be sallallahu alaihi ve sallam Bukhariot, penga be sallallahu alaihi ve sallam kurrsh zjum nga xhumi, ka than alhamdulillah alladhi ahyaana, falamderimi ta kan Allah iceli na kan gjalle baada ma amatna, pasi ickim ikçent vdekur wa ilayhi nushur datai ast kthimi. Do thot precizive ta Allah subhanahu wa taala ast sai ngjall kandon dhe e vdes kanë da në të të neve në kanë gjallë në kanë kërjua pas thaj në vdes me cilsinëti dhe pra në në gjallë në ditën e kiametet mi po nuk është prej imrave të Allahot el muhi u el mumit që dhëmish për përmendin nga sen ato fletat që përhap për që përndarë në për njerëzi që ndronë prej imrave të Allahot el muhi u el mumit që që kemi përmendin dherëse të parëse ka edhe imra tjirë të cilat përmend nga se asht marr nga hadithi i Tirmidhiut, kemi thënë se hadithi i Tirmidhiut është i dobët. Nga se me këta emra e losim Allahun Subhanu Teala, e adhurojmë edhe e martojmë. Andaj kur doim me lutë Allahun me emrat, patjetër do të më lutën me emrat që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Atë qe se lutja bëhet me emrat se Allahu e ka emërtuar veten e tij, ande kur e marrim ato fletushka ato fletat që i përhapen emrat vesitë Allahut, aty çndron edhe emri El Muhiu l Mumit. E njerëzit do të madh di, kanë kush për emrat e Allahut? andaj kur lutsh inshallahun e lutme emrat që e ka emërtuar vetën e tij. Mos më thon oh Muhyi oh Mumit, ta kuptimin se është emri i Allahut. Për shembull Oh Rahman, na mushira, oh Sarahim na mushira, oh Gafur, na Fal. Këto janë emrat e Allahut subhanallahu teala. Mirë, por kur theti se emri el Muhyi wel Mumit nuk është prej emrave të Allahut, nuk duhet të thuash oh Muhyi oh Mumit ta lutesh me këtë emër. Sepër me lut, doshmë lutme emrat që Allahu e ka emërtuar vetën e tij. Në thellësi është debija saj kur e dimi nëse çka është emri i Allahut edhe çka është selësia. Mirpo, mundemi i lutë Allahut subhanuhu na përmes selësive, ndërsa monira si lutemi me selësitë kemi përmend. Në that për dallime çka mes emrave dhe selësive kemi përmend, ajo është se me emrat Allahut i drejtohemi drejt për zret Allahut. O Zot, o Allah, o Rabb, o Mushirus, o Rahman, o Rahim, o Ghafur, o Qahar. Me këto emra, me përguru tjë selësia nuk i lutemi selësis. Kemë thon, themi, o Zot na të lutemi për hir selësis. Edhe po mundemi ta përmendim njëonam nga cilësia se na dëshirojmë me cilcësi Allahu, domethënë me përmend, me lutë Allahun me atë cilësi, e themi për hirr të asaj cilësie na jap këtë edhe këtë. Në ato në këtë rast nuk themi na, në ndonjë cilësi se Allahu ajo është o dora e Allahut na jap këtë. Cilësitë të Allahut nuk ju lutet. O syri i Allahut na jap këtë. Jo. Ja. O dashuria e Allahut na jap këtë. Theme o Zot për hirr cilsi ston e dashurisë shejmal se si e principet e Allahut është dashuria që Allahu don dhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mua më thon o zot për hirr dashurisë tande që e ke ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mayakta edhe këtë edhe këtë çog so. Në ato thotëmonie lut kur lutemi Allahut me cilësi e lutemi në këtë mënyrë, më pogun ti lutimi me emra? Atëherë do të më di cilat janë emrat e Allahut dhe themi o Moshirus, o Qahar, o Rabb, çfarë emra të kanë? Në ep këtë edhe këtë. Në vetë preciziva të Allahut është sa i ngjall edhe vdes, Muhiul Mumit, ndërsa nuk është prej emrave të Allahut El Muhiu as edhe Mumit. Pasto preciziva të Allahut subhanahu wa taala është El Mustaan Kao në Koran, ija ka na abudu Va ija ka në staim Ty azot, vetëm ty të bëjmë i të badet Dhe vetëm për e te kërkoj më dim Apo fjala surët Jusuf E Jakubit, fa sabrun gjemil Bëni dërim të mirë Wallahu al-mustajan Gësët nga Allahu kërkoj të ndima Ala ma të sifun Për atët që ka ju përfëshkroni Allahun subhanu wa ta'ala seq është lukët me nga beri sallallahu a sallam kuja gëmësu muad ibn Gjebelit radiallahu anë pas namazët Allahumme a'ini ala dhikrika o zat mundihma që mat parmenti wa shukrika dhe mat falendru a'ini dhe tëtë prej silsive të Allahu subhanu wa ta'ala është el-musta'an se Allahu tëndihman dhe julutëm iha Allahut me tëtë silsive dhe lejho prej silsive të Allahu subhanu wa ta'ala është edhe al-mesh al-mesh edheni të najfin mes mes ësht ata nda fjalë arabe almash. Dhe kjo është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, kemi thënë, siç nuk e dim cilësitë e tjera të Allahut form, nuk e dim edhe këtë. Edhe këtë cilësi nuk e dim. Do të sigurojmë hadithën e Buhari ras radiyallahu an nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Lamma khalaqa Allahu Adama masaha dhahruhu." Kur Allah subhanahu wa taala e krijoi Ademin alayhis salam, masaha dhahruhu. I ka thonë mas e ka për shpinën e tij, dhahruhu fasaqata min dhahri kullu nasmati wa huwa khaliquha min dhurriyati ila yawmi al-qiyamati dha qadan ga shpina ademit alayhissalam jit pasardset e ti qe ka pasmi kriju allah subhanahu wa taala kanarun durra na allah subhanahu wa taala adites ti jatmipo ne na intereson kjo pjesa e par qe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ket hadith e ka parme nje precilsive te allahut aja esh el mesih se allah subhanahu wa taala e ka prek ademit alayhissalam dhe qe mbej precilsive allah subhanahu wa taala është thënë nga hadithiën e Ibn Abbasit radhiyallahu an kur flet për mohimin se i par i cili ka mohuar për krijesat e dhëm i alayhis salam këtë hadith hadith është i gjatë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna allah taala lamma khalaqa hu qura ka riwa allah daima masah dhahruhu ka prek shpinën e tij ka dha mes shpinës tij fa akhraja minhu ma huwa min dhararihi ila yawm al qiyamah do ka nxirr nga shpina e tij gjithë pasardhësit e tij që kanë marrë dhe pasortsët e tij që kanë më ardh deri në ditë fa arrazhum alayh edha i ka ofru Ademi alayh sala edha i ka pa Ademi alayh sala pasortsit e vet krijesat vogla dorën e Allahut subhanahu wa taala emësinë krijesa ka pa njënin duke bërë dritë më tepër ka thon kush është kjo ozë për pasortsëve vetme ka thon Allahu subhanahu wa taala është David alayh sala Ka thonë ozatë sa ka me jetu Ka thonë Allah sa këtë do të jetan në 60 vjet Ademi A.S. ka thonë Unë ja ap edhe 40 vjet Të minjat Mi a plëtsua Davudit me jetu një qënë jet E thotë në hadith pengamberi sallallare Kër ka ardhë fundi me vdek ademi Ka ademi A.S. Ka ardhë me leku i vdekës Mi a marë shpirtin A i ka thonë me leku Se onë kam me jetu edhe 40 vjetë Ka thon, Meleku i Vdekes Ja ke dhanën 14 vjet Dawudit Thot për nga mbej Fejahad e Adem Dhe ka muhu Ademit Fejahad e dhurrijetu Dhe mbet këtë cilësi Edhe të pasorësit e ti Edhe pasorësit e ti E mërën këtë cilësi Që e muhojnë sendet Në dhëtë Kjo është ajo kuptimi për zilësëm i hadithet Pas ishte filluam e shpjeguam më gjancësisht kurësoria se çfarë është në temën tonë së precizivata e Allahut subhanahu wa taala është edhe masih se Allahu subhanahu wa taala ka bu mas adimi tele salam dhe kanë dhënë çdo krijesat prej shpinës tij më kës na person dhe përfundojm inshallah dersën aq të vazhdojmë prapë sepse na është bëjë gjatë shumë me këtë emra të cilësit e Allahut subhanahu wa taala duke shpjeguar po inshallah së xhir përfitojmë më tepër wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk